разом зі своєю дружиною Перенель, 658 років. «Бачите?» – сказала Герміона, коли Гаррі і Рон закінчили читати. «Той пес, напевне, охороняє філософський камінь Фламеля. Я переконана, що він попросив Дамблдора зберегти його десь у безпечному місці, бо вони приятелюють, а йому стало відомо, що хтось шукає його». Ось чому він надумав забрати камінь із Грінгутсу. Камінь, який виробляє золото і зупиняє смерть, вимовив Гаррі. Не дивно, що Снейп за ним полює. Кожен хотів би його мати. І не дивно, що ми не знайшли Фламеля в тому дослідженні останніх тенденцій чарівництва, додав Рон. Які там останні тенденції, якщо йому вже 665 років? Правда? Наступного ранку, на уроці захисту від темних мистецтв, занотовуючи різні способи лікування вовкулачих укусів, Гаррі і Рон і далі обговорювали, що вони зробили б із філософським каменем, якби він дістався їм. Лише коли Рон сказав, що придбав би власну команду з Квідичу, Гаррі згадав про Снейпа і наступну гру. Я буду грати, сказав він Роновій Герміоні, бо інакше всі слизеринці подумають, що я боюся того Снейпа. Я покажу їм. Коли ми переможемо, їм буде не до сміху. «Ай, щоб тільки нам не довелося плакати, забираючи тебе з поля», – сказала Герміона. З наближенням матчу Гаррі ставав дедалі нервовіший. Та й решта гравців хвилювалася, мабуть, не набагато менше. Випередити Слизерин у чемпіонаті гуртожитків було чудовою ідеєю. Останні сім років це не вдавалося нікому. Але чи дасть їм цей шанс такий упереджений суддя? Гаррі не знав, чи це йому просто здається, чи ні, але хоч куди він йшов, усюди натрапляв на Снейпа. Часом йому навіть здавалося, ніби Снейп ходить слідом за ним, намагаючись упіймати. Уроки зілля і настійки перетворилися у щотижневі тортури – так жахливо Снейп ставився до Гаррі. Може, він знав, що вони довідалися про філософський камінь? Гаррі не розумів, як він міг дізнатися, але інколи мав погане відчуття, що Снейп уміє читати думки. Коли наступного дня біля роздягалень Рон з Герміоною побажали йому успіху, Гаррі знав, що вони переживають чи побачать його знову живим. Все це не надто заспокоювало. Гаррі майже не чув підбадьорливих слів Вуда, вдягаючи квітницьку форму і беручи до рук «Німбус-2000». Рон і Герміона тим часом знайшли собі місце на трибунах поруч із Невілом, що ніяк не міг зрозуміти, чому вони такі похмурі і стурбовані. І навіщо принесли на гру черівні палички? Нагарі не здогадувався, що Рон і Герміона таємно вчилися насилати закляття ноги під замком. Ця думка прийшла йому в голову після того, як Мелфой випробував це закляття на Невілові. І вони були готові заклясти Снейпа, тільки-но він почне шкодити Гаррі. «Дивись, не забувай! Локомотор Мортіс!» – пошепки казали Герміона Ронові, який саме ховав у рукав свою паличку. «Та знаю, знаю!» – огризнувся Рон. «Не діставай!» Тим часом Вуд у роздягальні відвів Гаррі на бік я не хочу на тебе тиснути, але сьогодні нам за всяку ціну треба якомога швидше піймати снич. Треба закінчити гру, перш ніж Снейп отримає шанс нас засудити».